Під мінаретами. Як опинився Абібула сьогодні вранці на кладовищі, він і сам не міг би сказати. Завжди, в ті дні, які кінчались великим благанням Аллаха, молодий дервіш був сам не свій. Його тіло, наче втрачало вагу, і злегка тремтіло, душа ставала прозорою, мов вода річки на дні якої бачиш каміння або як скло, що дзвенить від кожного руху. Йому не хотілося сьогодні робити, і він не пішов до шивця, а подався отак на уманя і забрів на кладовище. Злазив на гору, руду, спалену, вкриту сухим бадиллям, засаджену густо над гробниками. Минав сірі плити, поточені дощами та вітром. Поли його халата розвивав вітер, і закидав на надгробники, що стояли сторч, немов здіймали вгору кам'яні чалми і фези. Здавалося, мерці пробили тверду ж землі і посидали попліч у бур'янах. Розбиті плити лежали долі, засипані пилом, заплутані у будяки та павутиння. Кам'яні голови валялись окремо. Мармурові скрині над значними покійниками з пишними арабськими написами, над якими працювала фантазія поетів теж уже мертвих, попсипались та завалились від часу. А Бібула знав, що поле смерті, розлоге, запущене, дике, мов розвалений город, немов руїна руїни, помагало йому забути землю і зняти душу у небо. Щоб мати радість, яку давало єднання з Богом, треба настрою і от для цього він шов серед мертвих, які вже, певно, тішились раєм. Підняв блідий вид і підведені очі до синього неба, і тихо співав ляги. духовні пісні. Ах, коли б Ізрафіл, ангел смерті, швидше взяв його душу, врятував від гріхів, від шкідливих багатств землі, від зазіхання на чужу працю! Нащо ти дуриш себе цим світом? Хіба ж можна не умерти? Хіба ж є спосіб утекти від савана і життя дочасного на чорній землі? Душа з тобою завжди із Рафіл. Страшний міст Аль-Серат неминуча дорога нам усім, та хто пройшов через його, матиме вічну тиху. Аби йшов далі. Його жовтий халат летів за ним і обгортав надгробники. Червоний Фес горів на сонці, як дикий мак, а очі блищали вогнем. Словами пісні він плакав над грішним світом, бо тепер хаджі, ті, що їздили в мекку, навіть забули дорогу честі, шейхи своїх батьків, а судді, правду і справедливість. Учений софта ходить у Народ відкинув праву науку, а люди письменні не кращі за його. Ось який жах панує на нашій землі. Побожні пісні гойдали абібулі серце, розкривали як чашу, в яку мала сплинути нині ласка Аллаха.